Hej och välkomna till På 65 mans 56 e avsnitt. Som vanligt har det varit ett tag sedan vi har poddat. Men nu är vi igång igen och tänkte försöka ha en liten högre frekvens nu än tidigare. Med mig idag har jag, Jocke, Andreas och Emil. Välkomna! Tackar, tackar. Vi tänkte att vi skulle prata om... Lite matcher och lite VSK och sånt där. Så vi, vi börjar väl med ett par matcher tillbaka. Um, boys, hemma, har vi bestämt att vi skulle börja med att prata om. Bra match mot serieledarna till lika nykomlingarna, eller vad säger ni? Först och främst skulle jag vilja säga, du sa ju där att podden är lite oregelbunden för att Det var ganska lång tid sedan vi körde senast. Mm. Det är väl ganska skärmigt att inte vara bunna av ett, av ett schema. Så att säga. Utan man, man kör lite när andan faller på och när sportklubben har gjort något... Som gör en sugen att prata om den. Ja, nu har det ju dock hänt väldigt, väldigt mycket som egentligen borde ha gjort att vi borde ha poddat lite. Men, eh, Desto nä, mer så att vi... prata om idag. Mm, det ska vi göra. Smart att vänta in eh, transferfönstrets eh, sista dag också. Men du sa Boys hemma där, ja. Eh, det var ju en match som vi vann med 3 Som du kanske sa. Men eh, det var ju verkligen en, en härlig match eh, inför lite publiken igen. Även om det inte var första Och eh, vi gör faktiskt en, en gedigen insats tycker jag Över alla lagdelar Skapa mycket och eh, gör mål Filip får eh, till slut döda sin måltorka Och vi vinner helt väl förtjänst Så att det var väl bara positivt att ta med sig från den matchen Eller vad tycker ni? Ja, nej, absolut. Alltså det, där visar vi ju faktiskt liksom att vi har kvalitet så att det räcker i den här uh, serien. Uh, ja, men det är fina mål av Filip och Simon och uh, jag tycker att det är skönt att uh, trokärnan har fått äta lite. Jag uh, tycker Björn Björndal är bra i debuten. Visar att, uh, Är det broäckligt som man kallar? Ja, uh, precis. Nej, han håller ju en bra klass, det får man ändå säga. Så att, där är ju en bra match tycker jag. Jag tycker att vi gör en bra match där. Det var ju också skönt att komma tillbaka till en bra prestation. Eh, vi hade, gjorde en bra insats mot Sundsvall. Vi fick stryk inför uppehållet. Men sen hade vi två matcher efter uppehållet eh, mot Helsingborg i Norrby. Där vi väl inte direkt imponerade överhuvudtaget. Eh, så det var ju väldigt eh, skönt att se. att vi, alltså, vi gör ju verkligen en bra insats och vi vinner väl för sent mot serieledarna som det var där och då. Ja nej, precis, Men som du är inne på de där matcherna eh, direkt efter uppehållet eh, de var ju riktigt riktigt dåliga. Där hade väl vad var det 8-1 i målskillnad eller liksom det... när man kommer till Landskrona-matchen man ser ju inte hur vi ska kunna vinna den överhuvudtaget. Jag tänkte i alla fall så liksom, när man kommer till matchen så är det så här. Nej, vi har ju förlorat den här på förhand, mer eller mindre. Det är väl lite så det brukar vara med, med VSK, när man har gett upp all topp så så chockar vi och tar en sån där fantastisk eh, seger. Om man får tänka tillbaka lite längre i tiden så superrättar 200 vad kan det vara, fyra. Vi åker och möter serieledande Gävle på Strömwallen och vinner med 2-0 och vänder vår säsong. Det var väl lite den känslan tyckte jag över den här eh, landskronomatchen. Och eh, ja men som du säger, om man lyfter Björndal så är eh, jag skeptisk till till personen Björndal men man ser ju direkt att han är att han har bra kvalitet och han är ju värd att göra något mål. Och eh, levererar han i VSK så, så ska man väl inte vara allt för långsint heller och, eh, ja, man får väl acceptera att han är här för att rädda oss kvar. Fortfarande ett öre Så ser det ut. Nej, men absolut alltså hans kvaliteter om vi kommer in på det så de är inte alls oroliga för han är ju skyddet var det 2019. I ja. ja, i Degefors. Och eh, har gjort två bra insatser eh, här sedan han kom, så det är inte orolig över alls egentligen. Även om han borde göra mål, va? Ja, han har ju missat en del. Både i matchen och om vi ska kanske springa oss in på en gång på Akropolis-matchen. Men, eh. men sen får man säga att alltså, om man sätter det i priser så ser det ut som att målvakterna gör väldigt bra jobb eh, på en del av de avsluten, men Ja, ah, alltså, han är här för att göra mål. Landskronas målvakt gör ju en otrolig räddning faktiskt där han äh, får iväg ett bra avslut som går mot bortre bortre krysset men äh, han gör någon slags reflexräddning och tar den. Så att det var väl värt att bli mål. Däremot så tycker jag att skärpan i avsluten från Björndal men också hela VSK var desto sämre i Akropolis matchen senast som blev en riktig äh, käftsmäll om man, om man säger att vi var på på positivt humör efter landskrona och att man kanske hade känslan att nu vänder säsongen och vi kommer spela så här och ta många poäng. Så möter vi då en, ett, ett bottenlag och förlorar trots att vi gör en ganska bra match. Utan det är liksom de här eh, oförmågan att ge mål och eh, förmågan att släppa in väldigt enkla mål som gör att vi förlorar. Och nu är man nere på den klassiska VSK-botten igen. Alltså, det är en fruktansvärt frustrerande match tycker jag senast som vi ändå liksom fortsätter spelmässigt tycker jag ändå vi bygger vidare på en del som vi gjorde bra mot Lanskrona. Eh, men eh, ja, vi har inte mål och det är alldeles för enkelt för motståndarna att göra mål på oss. Det finns väl viss förklaring kanske där i backlinjen hur den såg ut. att det, Vi har ju blivit tvingande till en del eh, förändringar där om man säger så, men ja, det är ändå så jäkla frustrerande när vi gör en så bra match på många sätt och samtidigt känns det som att de gör tre mål på, inte vet jag fem chanser så ska det inte riktigt behöva vara Nej och med, med lite distans till den här matchen så, så jag tyck, tycker ju inte att den är usel liksom. jag, jag tycker att vi gör en helt okej okay match, jag tycker att eh, vi gör bra första 2030 någonting. Jag tycker att vi skapar en hel del chanser. Alltså Oledlund har ett, alltså det ska ju nästan vara mål den som sitter direkt upp i ribban och Filip Troni har en bra chans en bit in i straffområdet som ja, det blir nog konstigt skott där. Jag vet inte riktigt vad, vad han får till. Men jag tycker att vi skapar chanser där liksom att vi kommer till mycket lägen och jag tycker att vi, vi fortsätter egentligen med det egentligen under hela matchen men liksom det, det jag vill kanske komma till är att vin in en, ett mål två mål då, då, då lägger vi oss på försvar och vi släpper inte till de här målen ja, möjligen, möjligen det första målet liksom. det, det tycker jag är ett ganska slump mål som ja, de, de lyckas få till och man kan väl tycka att man kan göra bättre på, på vissa ställen men liksom de andra målen är ju mer så här kontringsmål där, där det är mer att vi går ganska mycket framåt. Sen får vi liksom ett eller två mål där så, så är det vi som ligger på försvar och vi som ser till att uh, stänga matchen precis som Akropolis gjorde och vi gör ändå två mål på ett Akropolis som, som ligger lågt och försöker stänga matchen så det är väl bra på sitt sätt men ty, tyvärr så liksom får vi hela tiden jaga och, och då, då, då har vi för dålig kvalitet liksom på när vi får kontringar emot oss tyvärr Ja, alltså vi ska ju alltså som matchen ser ut ska vi inte förlora den. så är det ju liksom bara Men, ja. det finns, Jag tycker att det finns två saker man kan egentligen sticka upp där i och att eh, som ni är inne på så spelmässigt och chansmässigt så ser det ju betydligt bättre ut i den här matchen än, än några av de här bottennappen med bland annat Norrby och Helsingborg Samtidigt så tycker jag att vi börjar komma så pass långt in i serien att, att det är lite skitsamma faktiskt hur det ser ut spelmässigt. Vi behöver ta poäng och att, att sitta och liksom vara nöjd och att ja men, skapar vi så här mycket nästa match också, då vinner vi. Ja, jag vet inte riktigt, jag, jag vill gärna ha de där målen och ha de där poängen. Ja, men Gud, jag är definitivt inte nöjd, och, men, men jag menar bara att eh... Det är kanske inte så bottenlöst dåligt som jag tänkte direkt efter matchen. Liksom att så här, det här var verkligen ingen bra match. Men när jag tänker efter så, så är det nog en mycket bättre match än vad, vad, vad man kände just då. Liksom. Absolut, jag tycker att jag håller med dig där att alltså som du säger så det var ju natt svart direkt efter men det som är positivt är att vi skapar extremt mycket och med normal utdelning så vinner vi det här. Det som är oroväckande är att vi släpper in så förbannat enkla mål och jag tycker både att backlinjen som av förklarliga skäl kanske har en sådär match eftersom de är många nya och inte samspelta. Men jag tycker också Anton ser mänsklig ut och direkt dålig ut faktiskt vi framförallt 3 målet men kanske även vi vid Akropolis första mål. Men som du säger. Det finns positiva saker att ta med från den här matchen. Så att. Ja. Vi ska väl inte måla fan på väggen. Nej. Det, det kanske man inte ska göra. Men, men det, det är väl läge att vara lite orolig. Minst sagt. Men jag håller med dig idag om Anton. Jag tycker att det är ofta när liksom skotten går ut i hörnen. Så. Då har svårt att ta dem Även Både första målet och, och tredje målet Går ju långt ut i hörnen Och jag tycker att eh, framförallt Det tredje målet det är, ju, det är inget hårt skott Det är knappt styrfört på bollen Det, det känns nästan som andra rundan handen också Jag tror att den ska gå utanför på något sätt Jag vet inte riktigt Jag tycker nu blir det någon slags eh, amatöranalys <laughs> Vi återgår till tal. taktikpodden <laughs> ja. Nej men det känns som att han står på fel fot Vid både 1-0 ett, ett målet och 3-1 målet och 1-0-målet kan jag känna att jag har lite mer förståelse för att, att han kanske inte är beredd på att skottet kommer. Men 3-1-målet är ju, det ser jävligt märkligt ut. Och jag vet också att eh, Akropolis har ju ett skott i första halvlek vid 0-0 som går i ribban. Och även där så ser Anton ut och liksom, jag vet, det, det ser inte riktigt ut som han är med. Han lägger sig ner bara utan, utan att egentligen försöka ta bollen eller, jag vet inte, det ser bara skumt ut. Och det, det tyder väl kanske lite på att han inte är i form och han är absolut inte den Anton som vi såg i Superettan 2019 som var bäst i serien. Nej, och vad, vad tänker vi om det då? Hans kontrakt går ju ut efter den här säsongen. Tidigare har man kanske varit rädd för att han ska bli såld men jag antar att vi vill ha honom kvar. Vi har en Sebastian Sebastian som knackar på bakifrån till exempel. Ja så alltså om vi ska ha kvar honom så Jag har gärna kvar Anton Om han är den Anton vi känner ehm, Samtidigt så Är det väl kanske inte ett framtidsnamn I så många år till så att Kan man få en sund konkurrens mellan En rutinerad Anton Som håller hög nivå och en En lite yngre uppstickare I Sebbe så är det väl det Utmärkt Och Danne Svensson kan bara vara härlig Och en god kille som hänger med oss ändå jag, alltså jag tror på att fortsätta med Anton att ta till men det vore bra att få ut eh, Sebastian Selin som verkligen känns som framtiden att han, vi ska inte vänta för länge men försöka få in honom i laget heller eh, han var ju utlånad nu till Akropolis under våren eh, som plockade in både Albåge och någon albansk målvakt så Han kommer tillbaka nu här, strax innan fönstret stängde eh, det vore bra tror jag för honom att få helt år i ja, jag vet inte superrätt han kanske och räknar med för mycket men i typ en division 1 norra eller södra där han är liksom första målvakten hela säsong och sen kanske att han blir redo för att ta över i målet efter Anton efter det. Mm nu har vi börjat eh, kanske smyga in lite på här Cille Season. eller egentligen är det inte Cille Season utan det är bara sommarfönstret som har drabbat oss kan man väl säga. Eh, för eh, det känns lite så. Det har varit väldigt mycket spelaromsättning i VSK men även tränaromsättning. Eh, så så VSK Akropolis var ju den första matchen som Calle Karlsson var huvudtränare. Och Alexander Bin var assisterande tränare. Tyckte ni att det märkte någon speciell skillnad på spelsystemet? Det var ju liten När man såg startelban hur den presenterades så såg det ju ut att kunna vara lite annorlunda. Men det var väl inte riktigt på planen, eller? Nej, det var väl ganska lik 3-5-2 som vi har sett under hela säsongen i stort sett. Sen tyckte väl Kalle det var bra läge att få försöka lura motståndarna lite mm, Det presenterades som en feedbackslinje och ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det var men eh, de allra flesta som eh, var lite insatta och eh, visste att eh, så där har de ju inte tränat direkt och eh, förstod nog ganska snabbt att så kommer vi inte spela eh, men eh, Andreas, tyckte du tror att det märktes någonting att kalla var ny huvudtränare? Nej, det kan jag väl inte påstå. Det var väl att man inte hörde någon, någon göteborska från tränarbänken. Det var väl typ det. Det är lite olyckligt att Kalle får den starten med en, en riktigt tung förlust i första matchen. Men samtidigt som vi var inne på så står det rätt, rätt bra ut spelmässigt undantaget defensiven i vissa sekvenser. Så att jag tror att Kalle kan ändå jobba vidare på det här och känna att, att eh, laget kanske inte är jättelångt ifrån att kunna få ut en riktigt bra prestation eh, och som Askebrand var inne på så har jag han förberett Kalle för att ta över så att jag tror inte att det var någon chock för vare eh, sig Kalle eller Askebrand även om man påstod sig vara lite chockad så tror jag att det här, det här uppbrottet mellan VSK och Askebrand inte var någon chock för egentligen någon Nej, det verkar väl som att både Askebrand och klubben var överens om att det här skulle bli sista året. Och, eh, sen väljer klubben att redan nu byta ut honom eh, mot eh, Kalle Karlsson som ja, annars hade kommit efter säsongen. Och, ja, vi får se hur, liksom, hur det blir resten av den här säsongen men det, det går väl att förstå eh, varför det blev så. Men sen blir det ju liksom ganska intressant i det här fallet när vi först äh, äh, vinner mot serieledarna, gör en bra match, vinner med 3-1. Dagen efter så får Askebrandt lämna och äh, matchen efter så får Isryk hemma mot ett bottenlag. Det är väl... Ja, det kunde väl ha börjat bättre om man säger så. Ja, samtidigt så sa ju Stilsen att... Äh, den här matchen mot Landskrona inte hade någonting med det att göra utan man hade tagit det här beslutet tidigare. Eh, och eh, ja, men Det hade man säkert. Eh, men eh, vad tycker ni om det här då? Att eh, man eh, sparkar askbrant eh, redan nu, även om man har, kanske hade kommit överens om att inte fortsätta efter säsongen men att man liksom eh, redan nu låter honom gå. Alltså jag brukar ju gilla att vara liksom upprörd och, och förbannad på saker men jag tycker att hela den här Askebrand-sparkningen har, har varit ganska odramatisk. Och jag har svårt att hetsa upp mig förrän, eller över den, Just på grund av att jag tror att alla parter egentligen var ganska medvetna om att det kunde hända. Speciellt om vi gick lite dåligt. Och med vetskapen om att Askebrand inte ville vara kvar och klubben förmodligen inte ville ha kvar honom. Så att eh, timingen ser ju absolut lite konstig ut När han får gå efter en vinstmatch Men i övrigt tycker jag att det är, det är vad det är liksom. Och jag, jag har svårt att dra det längre än så Nej, jag har också svårt att liksom verkligen brusa upp över det här Sen blir det väl intressant att se vad resultatet blir av det just i år liksom. Man kanske kunde ha valt en annan läge där man... Eh, Ja, Herman Ottosson eh, från akademin har ju också liksom blivit sportchef. Den rollen hade han kanske kunnat fått och Askebrandt var kvar som tränare resten av säsongen. Men alltså, ja, jag tror ju att vi kommer klara oss kvar med Kalle och kunna göra bra resultat också. Men det blir ju också lättare att bedöma efter säsongen är klar helt enkelt. Om man får spekulera lite, det slog mig nu, kan det vara så att ett styrelsen inte ville att Askebron skulle vara sportchef över de här sista dagarna i, i fönstret. Just för att eh, man kanske inte vill att en, en tränare som ändå ska lämna klubben får ha inflytande över, liksom, över klubben på ett lite längre plan. Ja, det, det är väl möjligt samtidigt så har man ändå ganska stort inflytande över de flesta eh, spelar eh, transfer som hände i VSK. Jag tänker till exempel på Albins Borrång som eh, lämnade då efter att Askebrant också hade lämnat. Men där det var väldigt tydligt att det var Askebrant som var regissören bakom hela affären och hade legat på eh, den norska kobben Mjölndalen i ja, flera månader, eller minst en månad, eller vad stod det i VLT? Jag kommer inte riktigt ihåg, men att det var ändå ganska tydligt att det var Askebrand som hade sett till att det, där blev, eh, att det blev en affär där. Eh, så visst, jag vet inte. Samt, jag, tycker, jag tror också att det, det är ju styrelsen som godkänner alla affärer, vad jag förstår. Eh, så att, eh, det är ju liksom inte riktigt så att Askebrand skulle ha varit Alltså han är ansvarig men det är inte han som tar de sista besluten vad jag förstår så att jag vet jag vet inte riktigt om det, om det var så de tänkte utan jag tror nog mer att nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför det var dags just nu men jag tycker om, om man undan tar den här taskiga tajmingen med att vi slår serieledaren och spelar bra och tränar för sparken så tycker jag ändå att eh, med tanke på hur vi har gått sista tiden, med tanke på omständigheterna med att Askebrand vill flytta hem och vi kanske vill släppa upp Kalle så såg jag faktiskt inte hur man skulle kunna förlora så mycket på att ta bort Askebrand i det här läget. För att om vi återigen tänker bort Landskrona så hade vi gått rent ut sagt åt helvete innan. Och jag tror att styrelsen vet ungefär vad Kalle Karlsson har för kunskaper och kompetens och, och hur hur omtyckt eller ej omtyckt han är i gruppen så att jag tror att att det här är liksom det större chans att vinna ganska mycket än en risk att förlora eh, likvärdigt eller man ska säga ja, men, ja, jag, kan, jag kan absolut förstå vad du menar samtidigt så tänker jag också att man sätter sig i en ganska eh, prekär sits nu på något sätt att man eh, har spelat ut sitt kort redan nu jag menar, på att igår fortsatt lite sämre i höst och vi redan nu har satt våra liksom tilltänkta tränare på tränarbänken. Hur ska vi då liksom förändra någonting om vi har några matcher kvar och vi har ett eh, prekärt läge? Eh, det blir ju Leffeberg. Ja, jo. Men då, då får vi också skicka den tränare som vi då kanske egentligen hade tänkt skulle leda oss framöver. Jag tänker att det är liksom lugnare för Kalle att ta över eh, efter en säsong. Att liksom få bygga ett nytt lag in i en ny säsong istället för att ta någonting i sommarfönstret och Ja, men man, man kan liksom låta Askebrand fortsätta och sen eh, om vid st kanske större behov sparka honom, man kanske tyckte att det var det redan nu eftersom vi hade 8-1 på två matcher när man tog det här beslutet efter sommarupphållet, det är mycket möjligt. Men jag tänker att vi sätter oss i en ganska svår situation om vi ser att vi vill ha Kalle framöver och hur ska vi då liksom agera på hösten om det skulle krävas att det behövs ageras någonting. Jag håller faktiskt med att det finns viss risk i att agera, och inte bara just det att man kalla ansvaret nu under hösten men kanske också över hur vi agerat i transferfönstret överlag. Att det har sålts en hel del spelare det kommer in en del som är i många fall oprövade. Eh, och då med en samtidigt ganska oprövad tränare. Eh, det, det kan ju gå bra. Men jag undrar också vad det liksom får för konsekvenser på den här. De har ju presenterat en liten plan för framtiden också på 15 år. Eh, men alltså överlag. För det känns som Kalle ska vara en del av den här framtiden. I alla fall de närmsta åren. Eh, det känns ju som att vi riskar lite när han får komma in i ett. Lite halvtaskigt läge ändå. Samtidigt så kan man väl. Om man nu bestämmer sig för att köra med Kalle. och man har sett de egenskaper i honom. Som gör att man tror att han är rätt person att leda VSK Så kanske man faktiskt inte behöver spela ut det här. Eh, sparka tränaren och ta in någon gammal Västerås profil. För att eventuellt träda oss kvar. med Fem omgångar kvar. Utan man kanske faktiskt väljer att. Okej okay, åker vi med Kalle Karlsson. Så, så kommer man ändå få förtroendet att bygga upp oss igen, så att säga. Jag vet Styrelsen inte om man... kommer inte få förtroende. Då. Nej, det, det, så kan det vara. Men jag vet inte om man liksom alltid måste ha det kortet kvar att, okej, okay, ser det riktigt illa ut så kastar vi ut Tranan och kastar in Peter Markstedt och Lefferberg. För att, jag tror inte att det är lite ur andning på den typen av strategier också. Och äh... vi måste, Kalle måste ju få chansen någon gång om vi tror på någon. Så att det ja... går ju alltid att ha som en Innan han har bevisat sig så går det ju alltid att ha som en liksom brasklapp att ja, han kanske inte klarar det. Precis. Någon gång måste vi ju köra på det. Precis och jag tror att alltså, om man vill vara lite snäll eller tolka välvilligt ska man också säga att ja, Kalle fick ta över oss när vi var i mer eller mindre fritt fall. Så att om vi ramlar ur med Kalle nu under hösten så kanske det var den bedrövliga våren under Askebrand som gjorde det även fast våren inte var bedrövlig. Så ni fattar man, man kan måla upp den bilden också. Så det beror lite på hur, hur styrelsen väljer att skydda sin tränare så att säga också. Jag tror att man kan styra lite hur, hur bilden kommer bli över, över hans prestation. Men tror ni liksom att de vi åker ur, då, då är det väl kört eller? Alltså då, då, då kommer vi inte tillbaka. Vad du, du menar kört som att... Vi, vi, vi ska ner till helvetet och liksom, Rakt igenom den eldiga porten. Ja men jag tror att till exempel alltså, Alla spelarkontrakt säger sig fylla upp Jag tror att vi har sådana kontrakt Att de kommer liksom inte gälla de, de flesta i alla fall Kommer nog inte gälla ner i norrättan Och jag tror att vi som klubb vill nog skriva om dem Med tanke på löner och sådär Kört är det ju inte Nej, kört är det väl inte men det, Om vi det, åker det... ner med 10 miljoner i kassan <laughs> inte Kommer Nej, det, klart... det vara kört det är klart det. Det är. Vi kommer ju fortfarande till bäst förutsättningar i norrättan. Ja, det är det att vi satsar dem också och satsar dem rätt. Men, ja, men, men egentligen, vad fan håller vi på med här? Vi ja. sitta och diskutera norrättan 2022, li, lite större hopp. Ja, jag kände att äh, fan, jag, jag blev taggad på att börja <laughs> snacka om någon obskyr match till liksom, friska viljor eller, eller dylikt. Det är charmet ju, ja. det är annat än att åka och kolla på lands Krona Boys. Fan, vad är Vad är det? Förlåt, friska ska i norrätten. jag tror man är nere i så eller 4 ja. typ. nästa år kanske. Ja. men men och alltså igenom <laughs> Kolla på norr eller på Superettan nu, var är det för lag liksom det värnar mot Norrby och så här. Alltså, det är röv här också om man ska vara helt ärlig. Jo, jo men de kunde ju få springa igenom serien att, ja. och de springer igenom den här serien. Då är vi fortfarande rävserier. Ja. Nej, men jag väl rätt. vi ska vi inte sitta och diskutera norrätten här och måla fan på väggen så. Så pass, ska vi prata lite mer om Silly-fönstret som ja fortfarande inte är Silly-season-fönstret Bara vanliga sommarfönstret för Västerås sportklubb. Är det bara vintern som är silly för? Jag vet inte riktigt, men jag tänker att det ändå är, är lite så de, de, jag tror att den vanliga man, säsongen pågår ju liksom Under sommarfönstret så att jag tänker att Sillisisen är under vintern Jag, jag tror att media blir lite mer frikostig med Sillisisen Och man kallar egentligen alla öppna Fönster så att säga Sillisisen Så att vi kan säkert också göra det Det ja, jag, jag vill, jag vill, inte vill vara korrekt vill, vill, Då säger vi på. sommarfönstret Sommarfönstret, ja Vi har gjort en del nyförvärv har vi gjort eh, Några av dem har, har ju spelat En del också eh, Ska vi, ska vi bara räkna upp så här nyförvärven som vi har gjort så kan vi liksom säga. Ni, ni kan få hugga ner sen på, på något som ni vill prata om Men de som vi har värvat i, i det här fönstret är då Dusan Jajic, Jakob Lindahl, Daniel Hermansson, Calle Björklund, Erik Björndal, Max Larsson, upplyttad från akademin Herman Magnusson, Låsson Sabba och Taha Ali Och sen Sebastian Selin, tillbaka från lånet Det är ett glatt gäng Ja, det är vår startelva i dimension ett då, nästa år, eller? <laughs> jag antar det. Jag tror det är en ganska bra elva i ja, men Jag, jag tycker det, det är ju, man kan säga ganska mycket om, om några av de här namnen men också ganska lite om några andra som i alla fall inte jag har någon koll på. Men jag tycker nästan det är mer intressant att prata om liksom kvantiteten spelare som både har gått in och kommit gått in och gått ut ur klubben. Mm. Eh, och det är ju som alla egentligen Alltså allt från uh, tränare Kalle Till uh, alla röster på läktaren Och liksom uh, Vi som sitter här i, i den här soffan det är, det, är liksom, det, är, det är inte bra Det är för mycket Ska vi nämna kanske också Alla som lämnade under fönstret blev vi ja. på? Var, var det någon förresten? Eller det var, blev det, ja, blev det? Vi, vi kan nämna dem också Men, men jag tänker att de kan Vi kanske pratar om lite mer Men vi kan väl dra igenom den listan också De som lämnade var då Kevin Kustovic Gustav Lagerbelke, Justin Salman, Albins Barong, Klaus Rojo, eh, Thomas Askebrandt som tränare och Philip Palmston-Tätjo. Så det är faktiskt inte lika många. Vi är en netto plus på spelare. Det måste man väl säga att vi Och minus på tränare. Nej, vi har ju fått in tränare också. Bara att du inte räknar upp dem. Ja, precis. Eller, ja. Eh, eh. Eh, nej, men det är väl återigen där. Jag tror att. Eh, Ska vi prata om spelare in eller ut? Eller på allt i en enda röra? Ja, men pra prata om det du ville prata om. Eh, själva omsättningen på spelare, det är en otrolig omsättning. Ja, precis det är det ju. Och som liksom som, eh, som vanlig människa så förstår man ju att den här omsättningen, oavsett om det är ett fotbollslag eller ett företag eller eh, vad som helst så, så är det liksom för mycket för att på ett på ett snabbt och effektivt sätt kunna spela ihop. Um, så jag, jag tror att, liksom, att vi har satt oss i den här situationen där, um, där vi släpper så många spelare. Eller tappar spelare. Som i sin tur leder till att vi måste ta in massa andra spelare på lån. Mer eller mindre scoutade antar jag. Um, jag, jag tycker att det är lite och Jag tycker att det är... Det är någonting som har symboliserat klubbar som egentligen bara är en transitstation för spelare. Antingen på väg upp eller på väg ner. Liksom. Att, antingen vill du någonstans i din karriär eller så, så vill du bygga ett familjeliv och spela fotboll lite på skoj på sidan om. Och då tänker jag på liksom st vissa Stockholms klubbar som eh, Frey, rest in peace va? Ja, man måste man väl säga. Hammarby Talang fotbollsförening jag har väl tagit över den. Ja, men, men även så här, Vasalund, de har väl en ganska fin ungdomsverksamhet. Men de är också ett så här klassiskt lag som studsar liksom, lite mellan serierna och eh, spelare studsar i klubben. Och eh, jag, jag vill absolut inte se VSK som en, en sån här förening. Där vi måste in och låna liksom, de gamla Stockholms Talanger för att fylla upp vår startelva jag tycker att det är extremt oroväckande samtidigt som jag har förståelse för egentligen var och en av de här försäljningarna eller tappen som jag har gjort um, så att det är lite, liksom lite tudelat i den analysen som man ska göra jag kan tycka att sälja Kustovic det är väl fine, liksom, men vi har fått vettigt betalt att sporrång försvinner det är rimligt eftersom man inte ville skriva på kontrakt och uh, vi uppenbarligen fick betalt Lag i BLK är också rimligt salmon fick vi betalt för trots att han inte kanske var så jättebra som jag såg och inte hade något riktigt liksom, tak heller eh, sig. <laughs> nej, nej men han hade inte den här alltså, Många Simba som exempel hade ju, man såg ju att att det fanns en, en spetskompetens i något sen var han ganska dålig på mycket annat men Salmon såg inte jag någon sån spetskompetens. så jag har lite svårt att se honom som någon dominerande spelare i VSK. Så att eh, om man tar det som exempel så var det liksom en rimlig försäljning. Samtidigt så kan man ju resonera att sju man som är rimliga försäljningar. Var och, sig, eller var och en för sig ändå leder till situationen där vi tappar halva laget. Vilket inte är bra i sig. Så att eh, ja... Nej, jag håller med. Kvantiteten är ju det stora problemet, upplever jag. Vi gör en ganska bra, vi en ganska bra höst och en fin försäsongsvård med Svenska Kuppen. Men efter det så känns det som att vi bara har monterat ner det laget. Alltså, jag vet inte exakt hur mycket som är kvar. Vi har ju en del skador och sådär. Men det känns, lite, vi, det känns lite som att vi blev glada att vi äntligen lyckades sälja spelare, typ med Simba. Eh, och då och, jävlar ska vi sälja spåret. Jävlar, nu, nu, nu, nu kör vi på det här spåret. Eh, så då har allt som har gått att få betalt för lämnat. Eh, det är lite känsla man får. Och, och där tror jag ju... Och, som sagt, det är väl ganska många som egentligen är överens om det. att Det är ju alldeles för eh, hög... Liksom... Spelar omsättning. Ja, eh, och, och framförallt om vi ska ställa krav liksom, på att sen och prestera i... I serien. Det finns väl inga så här jättekram Men det är klart det blir svårare. även för, alltså Både för Kalle nu. Och Askebrand under vår. Liksom och så när, när det bara droppar från spelare. Så jag, jag är helt för att vi är med på marknaden igen. Att, att vi på något sätt säljer spelare. Absolut. Men som spelaromsättningen har varit nu. Det, det tror jag kommer, kan kosta oss ganska rätt. Mycket. Ja det måste ju finnas någon liksom rim och reson i, i vad som sker i en trupp speciellt mitt under säsongen. Alltså tanken är väl ändå att man ska ha lite långsiktighet och jag tror att man har ju hört kommuniceras från klubben och kanske tränare och sportchef eller vad det nu har varit att vi vill inte stå i vägen för någon spelare som har ambitioner att gå högre upp i seriesystemet och de har onekligen också någon som vill ha dem. Och det är väl fine till en viss del men där någonstans får vi inte heller glömma bort att vi är en klubb som måste se efter oss själva och se efter vårt hus. Och jag menar vi kan inte vara den schyssta klubben som alltid tänker på spelarnas bästa utan vi måste ju faktiskt se till att, att vi också må prestera så att vi åtminstone hänger kvar i den här serien. Men alltså just det här med att vi tidigare kanske inte har sålt så många spelare och nu säljer halva laget. Det kanske är en, liksom en, något vi kan lära oss av så att vi hitta en rimlig balans i där. Att vi faktiskt kan ha kvar vår stomme under säsongen men också lyckas genomföra försäljningar så att vi får in intäkter på det sättet. Det går väl säkert att frågasätta en del av de här spelarförsäljningarna har vi kanske inte resulterat så mycket pengar heller. Eh, en del har resulterat i mer, en del inte så mycket. Då kan vi fundera på hur värt det var för oss att sälja dem. Alltså, eh, ja, det kommer ju visa sig under hösten men om vi har tagit in som ersättare. Men som sagt, det är liksom, sälja bara för att sälja. Vet inte, det kostar ju att ta in spelare också. Nej, men känslan är ju att, att, att vi har varit tvungna att släppa vissa spelare för att de har haft klausuler som gör att att de får gå för en viss summa. Och om den summan är jävligt låg då sätter man ju sig själva i skiten utan att få rimligt betalt för det. Och det är lite det jag hoppas på att om vi nu har skrivit dåliga klausuler som gör att egentligen vi bara är en jävla bystander som står och tittar när spelaren eh, lever sina drömmar och får gå till DG Fors och liksom bli hyllad av alla kompisar. Alltså där kan vi inte vara. Då måste klubben sätta ner foten och helt enkelt inte ta in sådana spelare i så fall om de har de kraven på, på föreningen. Ja, det är väl egentligen det största problemet tycker jag, Sean-försäljningen inför säsongen, om vi snackar så. Det går ju bra för Sean. Alltså, om det stämmer som rykten har gått så fick han ju gå väldigt billigt för under hundratusen. Uh, han fick lämna till och med sista dagen på transferfönstret och då skrev han en kontrakt, nytt kontrakt under hösten. Alltså efter säsong, till säsongen innan. Ja, precis, efter säsongen, under vintern ja, Det är ju faktiskt helt obegripligt hur man skriver in en sån klausul om det stämmer. Eh, och, och som sagt, det kan ju säkert spela in, har det skrivit in fler eh, klausuler där vi har värderat spelarna väl lågt så kan ju det spela in att vi har tappat en, lite fler än vad vi hade räknat med under, nu under sommaren. Jag, jag tror faktiskt inte att det är någon mer än sån som har fått sin klausul aktiverad. Däremot så har jag väl hört att det har funnits spelare där det har funnits klausuler men jag tror att de har blivit lite eh, omförhandlade så att säga. Att man har eh, kanske inte aktiverat klausulen utan man har gått med på en förhandling till, där och eh, släppt en bilder mot kanske vissa andra klausuler så att säga. Ja men då återigen då kommer man lite till det här att ja, men då måste styrelsen och sportchef ha kanske ett lite mer helhetsperspektiv för att som jag var inne på tidigare så varje försäljning i sig har liksom sina anledningar och de ser rimliga ut om man liksom tänker logiskt på dem. Men har man inte den här helhetsbilden att ja, men hur kommer det påverka truppen att vi tappar liksom 35% av den under... Den här månaden, ja men då riskerar man ju att faktiskt sälja oss ur superrättan. Och där måste man väl ha något kanske lite, eh, jag tror att man måste fundera kring det där till, till nästa säsong i alla fall. För vi kan inte stå nästa säsong och ha en liknande situation för då är vi ju de facto frej 2.0. Och då jävlar, då ska jag, då ska jag in på planen. Det spelar ju också dessutom in, känns det som här, att vi har fått en del längre skador på spelare som ändå haft ganska stora roller i vårt lag. tänk på Pedro, David Engström. Helgen han ju inte spelat så mycket i år förrän han drog hälsena. Liksom. Så att, och då blir det ju såklart ännu värre med de här spelarna som försvinner från klubben. Mm. Uh, du var inne på det tidigare lite Andreas att uh, du trodde kanske att uh, styrelsen inte vet att Askebrand skulle styra uh, transferfönstret de, liksom sista tiden uh, Tror du att det kan ha att göra med att man tyckte att han föreslog för mycket försäljningar av spelartruppen? Eh, nej, alltså det var väl kanske egentligen inte något jag trodde utan bara något jag lyfte upp för diskussion. Men eh, jag tror att då hade man väl haft möjlighet att gå in och stoppa de här försäljningarna som har skett. Eh. Det, ja, det har jag förstått att man liksom, det är serien som sagt som sista beslutet. Så att, men eh, man, man kanske, om man har olika åsikter så kanske man vill släppa fram andra personer. Ja, så alltså, Askebrand verkar ha haft en väldigt stark drivkraft i just det här med talangutveckling och ta en spelare och skicka honom en division högre upp och samtidigt knyta väldigt personliga band och liksom, eh, verkar vara väldigt uppskattad bland spelarna, men eh, jag tror ändå inte att liksom, kanske det ja, ah, nej jag nej. vet inte nej. men man får ju ändå säga vad man vill om Askebrand, men liksom att de plockar hit spelare och sen eh, se till att de får gå vidare, det har det ju ändå gjort, så alltså, jag menar sådana som Simba um, trodde väl liksom inte jag skulle säljas till Norge för dyra pengar. Det var kanske vår bästa försäljning på väldigt, väldigt länge. Uh, Justin Salmon uh, plockade vi för väldigt uh, lite. Och uh, låter honom gå vidare till Allsvenskan också får vi betalt för. Uh, <laughs> Det vet jag inte heller om jag trodde att uh, någon skulle vilja göra. Och Lagerbjälke var ju liksom en... Uh, det vet jag inte om Askebrand inte på inblandad, i, men det var ändå en liksom mer så här... Ja, där såg man väl att det fanns det väldigt mycket kvalitet och så. Men han har ju ändå tagit hit mycket spelare som vi har sålt vidare. Ja, han har väl han har ju absolut haft sina liksom, ja, ja. hits, och, men han har ju också haft sina missar. Så att, eh, jag, jag, jag har faktiskt inga problem med Askebrand. Jag tycker att han... Det är svårt att tycka illa om Askibrand Just för att han är en jävla god gubbe Och liksom ändå har gjort vissa saker bra för, för klubban Sen ska man väl också komma ihåg att han har gjort en del misslyckade värvningar liksom, som vi Vad hände med Nya Ibrahimovic liksom och Gustav Rydberg och, och vad det nu är Gustav Rydberg, watch out ja, Han, han kommer starkt Eh, nej jag tycker liksom så Askebran om man säger så är liksom Slutbetyg, vi hamnar sju i serien Och sen Semifinal i kuppen Det är ju Väldigt bra resultat på det Och det är kuppens fel att vi ja, går så dåligt det vi, med. Hans inställning till kuppen var ju lite deprimerande faktiskt. Men kanske också vettig, vem vet. Men lite väl ärlig och deprimerande. Men sen tycker jag en sak som vi pratar nu, hans värdningar in som en hel del har gått vidare. Det blir ju väldigt intressant att se vad resultatet har blivit av det ekonomiskt. Alltså... Mm. Hur mycket tjän har vi tjänat på det? Det är så här, ja. Det blir, men det, är ju, det ska bli verkligen spännande att se. Jag är inte helt övertygad om att vi har liksom gjort jättebra ekonomiska affärer. Alltså, om man, om man tänker att vi har börjat på noll så är det klart att vi har gjort bra ekonomiska affärer. Och jag tror att Simba är nog den bästa affären mm. vi har gjort. Men, men grejen är väl att vi det väl nästan på noll. Jo, så är det när, när sålde vi en spelare innan Simba? Ingen aning. Men, är... men jag tycker det är konstigt. Alltså kan det så... vara Daniel Majstorovic? Ja, kanske. Ja. Men Lundervall jag tycker ju... Och... Ja, det är DG sa du också. Ja. Ja. Så, ja. så långt behöver vi inte gå. Men äh. jag menar, det är väldigt länge sedan. Jag tycker det är oroväckande om man får svart på vitt att Simba, att vi har fått mer för Simba en lagerbjälke. Det är jag ganska säkert på att vi har fått... Ja, men då har vi gjort en jävla bra försäljning i Simba förmodligen men en sämre försäljning i Lagerbjälke för att så, så ser det ut. Men Lagerbjälke kommer ju gå för en 50 miljoner ut i Europa nästa år. Ja, och då kommer Benficas president in och ska <laughs> låsa den. Ska 110 procent eller. av våra 5 procent. Ja, nej men... Um, om man, som sagt, om man börjar på noll så ser det bra ut, men eh, jag är inte helt säker på att om man eh, lägger, eller om man liksom tänker att eh, vad vi fick kontra på hur mycket vi behöver vissa spelare eh, att det alltid eh, går jämnt ut, att vi alltid har gjort bra affärer det är jag absolut inte övertygad om. Eh, och där... Eh, Uh, jag är väldigt skeptisk till liksom Askebrandt och jag tror jag är ganska skeptisk till styrelsen faktiskt också som släpper igenom uh, många av de här affärerna som jag faktiskt tror inte är så himla bra. Nu får vi väl se uh, i, uh, när uh, pengarmässiga presenteras. Liksom när uh, uh, vi har årsmöte och det liksom är uh, bokslut och så. Men det uh, ja, inte vi... så länge det är det väl ett rån att vi har fått pengar för både Simon och Salmo. Ja, de två är väl kanske bra, men det var väl kanske inte de två jag just tänkte på utan de spelare som er har stöttat upp oss under säsongen. Det som är tråkigt är att man kommer väl inte se det post för post så att säga utan vi kommer få en, en post på egentligen alla försäljningar under bokslutsåret va, antar jag. Ja, men så är det ju såklart. Men man kan ju ändå så här, dra lite slutsatser från om vi har sålt sex-sju spelare inte så många, men eh, om man har sålt ett spelare så eh, kan man ju se vad snittet ligger på. Så kan man kanske ha hört någon siffra här och där och eh, dra av den siffran och sen eh, förstå vad de andra liksom har gått för ungefär. Men du vet, det kommer bara vara liksom lyxproblem när vi ser det, 12 miljoner in på spelarförsäljningar. Sen om det var många eh, som drog in 9 och Gustav 3 eller tvärtom, det. det tar vi när det kommer. Nej, skämt jag, att si jag tror inte att vi kommer se över 3 miljoner på den posten. Nej, jag, jag hade varit naiv om jag trodde 12. Jag förstår Nej, det, men mig, jag vill bara Jag har ju suttit lite på kammaren hemma och liksom spekulerat i vad vi kan ha, ha, eh, kanske kan få för, för, för de här spelarna. Och jag hade blivit besviken om det är under 3 miljoner med tanke på att man har hört att Simba gick för över miljonan. Man tycker att Belka också borde vara värderad. Minst där. Eh, sen som du säger så är ju... Eh, trots att man är cyniker så tror jag att jag är positiv i mina spekulationer. Så att eh, man får väl bli ned, eh, nedslagen där. Men det återstår att se. Men eh, har vi fått under 3 miljoner för alla spelare vi har släppt så... Så blir man ju faktiskt lite ledsen. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga men... Eh... Jag tror inte att du ska förbereda dig på att på årsmötet. var länge så är jag glad i ett årsmöte, skulle du veta. <laughs> Nej, det är mycket möjligt att det kan bli lite, lite över 3 miljoner. Jag har ganska låga förändringar. Allt över 200 000 så jag är jag Och om, om vi får över 3 miljoner, då betyder det att om vi håller budget på resten så går vi en och en halv miljon plus. Mm. Det vore väldigt, väldigt trevligt. Och jag Kommer vi en av de rikaste klubbon i Norrheten? <laughs> Bara en sån sak. Men jag tror att det skulle vara väldigt viktigt om vi får ett, ett bra ekonomiskt år trots en, en liksom dålig um, marknadsdel utan säljare och så vidare. Just för att man kanske då känner att ja, men vi, vi kan göra ett plus genom att sälja spelare. Kanske kan vi nästa säsong faktiskt um, inte sälja allt som någon frågar om utan vi kanske kan behålla dem som vi verkligen tror har en framtid i klubben. Nej, men då får man säga att mycket av det här som vi gör nu, att vi liksom visar att vi är en säljande klubb och att vi säljer vidare även ut i Europa. Det sänder ju signaler liksom till spelare i lägre divisioner och spelare som funderar på att komma hit blir väl förmodligen mer sugna på för att här får man visa upp sig och man kan gå vidare. Sen får vi väl se hur mycket av det som var Askebrands förtjänst och hur mycket av det som. Eh, liksom med klubbens förtjänst men det är ju ändå ja, det, det är ändå snyggt att se att vi har vi gjort, eh, är det tre utlandsförsäljningar i alla fall Ja, absolut sen vet jag inte om det är något värt liksom, om, ska vi säga, Stockholms talanger ser att, ja, oh, VSG kan man gå till och spela ett halvår och sen, åker man, sen blir man såld till Norge för jag menar, hur ska vi kunna bygga något av, eller ska vi få kvar dem som är för dåliga för att säljas det är ju, alltså, jag, jag, ja. tänk, jag tänker med det där i så fall att eh, man lockar talanger och att man visar att man inte står i vägen för dem. Men sen så eh, samtidigt så tror jag att man inte får vara kanske så lättvindig som vi har varit med och sälja spelare utan att man eh, där är lite mer eh, hård och liksom eh, ser till att man får eh, verkligen marknadsmässigt betalt för dem. Eh, och det, det kanske vi har fått. Det, det säger inget ingenting om men liksom att. Eh, Ja, där, där får man ju liksom se till att eh, plocka vi in spelare så ska vi ha riktigt bra betalt för att släppa dem vidare och framförallt så, så om vi har långa kontrakt då att eh, ja, man får se till att ha alla de sakerna på plats och sen eh, tror jag bara att det är bra att se att härifrån kan man ändå gå vidare man får chansen att spela och man får chansen att gå vidare men sen, sen så är, tror jag att det är viktigt för klubben i det långa loppet att se till att man inte bara släpper spelare alldeles för lättvindigt som vi kanske har gjort nu. Jag tror vi är helt överens om hur, hur det bör se ut och, och, ja, i framtiden Ska vi prata lite om vad som händer härnäst då? Vi har ju en match redan i övermorgon va? Mm, det stämmer Eller nu på söndag helt enkelt Det beror väl lite på när man lyssnar på det här Men vi kan väl avslöja att vi spelar på på fredagkvällen Ja Så det blir det över morgon kommer möter vi då då? Ja, men då möter vi i Landskrona igen. igen Fast på bortaplan Och det som är positivt tycker jag Det är att jag är ungefär samma känsla som inför hemmamatchen mot Landskrona Man är så glad i Och tror att vi ska förlora stort Och då vet vi ju hur det brukar gå vinner vi. Ja, det, det, verkar. det verkar bli så. Hur tror ni att vi ställer upp då? Får vi ihop ett fullt lag i backlinjen till exempel? Vi, nya har vi värvade. Eh, Herman, han är ju skadad. Han ju. hade ont i tån eller något sånt. där, mm. ja, också Det är en skada man ändå måste ta allvarligt på. Om ja, Han hade en spricka i tån till och med. Det hade jag med. Nej, människa, det lär väl... Om jag är helt uppdaterad så lär det väl eh, om de som spelar förra matchen är tillgängliga så skulle det inte förvåna mig om det blir samma, samma 11 ungefär. Lagerbjälke lär ju inte vara tillgänglig som han numera till Hälsborg. Ja, det har du det, ju för sig rätt i. Uteslutningsmetoden där. Ja, ja men bortsett från vad då. Vem ersätter Lagerbjälke? Ja, vi har ju... Det lär ju inte bli Täti med. i alla fall. Nej, Täti har ju också gått vidare. Royo har vi också gjort oss av med. Eh, Viktorsten? Ja, det ser Stenvård. väl så ut, eller? Ja Jag antar det Eller har, har ni något annat förslag? Ska vi spela på något annat sätt? Ska vi spela feedbackslinje kanske? Då behöver vi inte lika många mittbackar Nej, Vi har ju inga ytterbackar heller Nej, men jag tror att Kalle kan nog Han kan nog trolla ihop något nåt bra Landskrona börjar ju dippa nu De fick vi stryka i derbyt senast också Så att det där är ett, ett korthus som faller samman Det märker man ju från VSK som bara blir starkare och starkare utan backlinje. Det finns ju en jäkligt, du pratar lite om Maj som eventuellt den senaste försäljningen innan det här året. Det finns en väldigt härlig bild på Maj från, om jag minns rätt nu, Landskrona IP. Där han står i någon bedrövlig borta Martsjö, men står och firar framför VSK-klackan framför VSK när vi mötte Landskrona i kval, tror jag, något år. Minns jag det. Men det kan man googla upp Majstorovic VSK förmodligen. Mm, fint men om <går> att till till starten tro, tror ni att vi startar mot Landskrona? Vad gör Majstorovic idag? Han är väl, han var väl agent tidigare i Grekland och nu är eller sportchefen till och med och nu är han ja, han jobbar väl någonstans inom fotbollen tänker jag. Hör av er till podden om ni vet vad han gör. Uh, nej jag vet faktiskt inte. jag, jag har jag, vill inte, jag vågar inte spekulera i hur vi ställer upp. <laughs> Otroligt tråkigt <laughs> svar från min podd. Det är det fegaste uttalande jag hör. Emil, du då? Kan inte du säga Taktikpodden någonting? går ja. politikpodden. Okej, okay, det här kommer inte vara mer vågat. Men vi ställer upp likadant förutom lag i Björke. Den spelar där då? är där tillbaka han kan ju vara det. Han hade ju tydligen något problem med härden. men eh, vi får väl hoppas att eh, det var han inte hade problem med passningsspelet också. Det hade han. Ju. Men sten släng in sten där då. Sen, jag vill se Taha Ali. Nej men Sabbe, han var väl man kan bara. Jo, han skulle han kan ju också spela back. Ja, Han kliver rakt in och gör det bra. Bra som fan gör han det, tror jag. Vi spelar ju med alltså, ingen har ju koll på backlinjen egentligen. Alltså det är ju spelare som men det är omöjligt att hänga med i de här slängarna. Ja. Så det återstår väl att se. Men framåt då tror vi att eh, Troné och Björndalen. Björndalen. Björndalen eh, eh, eller tror vi att alltså Prodell har ju sett lite trög ut faktiskt när han har fått spela. Jo men samtidigt så eh, borde han ju vara en av seriens bästa anfallare. Och man ser ju, det gjorde han ju på vår säsongen. Han gjorde liksom mål av ingenting ändå. Han fick inte många chanser men eh, han missade vet, kanske två och de resten han fick så satt han dit. Ja, det var ändå inte så många mål. Nej, det var inte så många mål men vi skapade inte så många chanser eller. Nej. Men så jag tyckte ju inte vi blev bättre att slägga in honom senast. Nej, det gäller ju att med en sån spelare som Prodell så gäller det att sätta honom i lägena. Eh, och gör man inte det så kanske man inte får ut jättemycket. Utan då föredrar man någon som kanske är lite mer löp löpstark och rivig. Jag tror att Björndal och Prodell tillsammans kan ser lite dåligt ut faktiskt just med tanke på att de är de är väl relativt de har lite liknande egenskaper även fast de också är lite olika men däremot så de två i en enforcering där man lyfter väldigt mycket in i straffområdet borde kunna se bättre ut än vad det gjorde mot Akropolis senast. Så att där kan vi ha ett vapen men jag tror inte att den är en startduo va? på topp. Jag är svårt att se att de förändrar på startduon. Nu är jag ändå, tror ni, gjort mål två matcher i radar i slutet. Men du vill ju ha in uh, Taha Ali. Yes. Vart ska han spela då? Fridål. Ja, okej. Okay. Men vem ska du ut då? Lagerbjälken. <laughs> alltså, du menar att du spelar med tvåbackslinjer? Jag har inte analyserat den här. Eller var jättedog. Nej, men han skulle väl kunna gå in på... Uh, han skulle kunna gå in för skog, kanske. Som en eh, vänstervinge. Ja. ja, det är inte omöjligt. Kanske lite, att han är lite för offensiv för det. Jag är rädd för det. Men, det känns som att han är en liten särd som Philip Troné. Ja, det vore ju intressant egentligen att få in en tremananfall med Ali, Björndal och Troné. Men jag får inte egentligen ihop det med rätten av elva. Vi, hade vi haft Täti kvar hade vi kunnat ja, ta sådana som jo, vänsterback Man får vi bara hitta en vänsterback För vi kan göra Sörman som högerback ja. Två mittbackar kan vi skapa ihop Jo men det är knappt Men eh, Skog kanske kan spela vänsterback Eller ska vi sätta ut den av som vänsterback Men skulle ska kunna ja. spela 4-3-3 Det har vi gjort en framgång förut till, till exempel 0-1 ja, Så mycket framgång vet jag inte Men vi har ju spelat så, så är det jo, gick väl upp så, gjorde vi inte det vi gick, väl, vi gick väl upp för att vi hade tre gånger så dyrt trupp som alla andra lag. Och gick 10 miljoner back varje år. Jo, jo. men också spelar vi 4 3, -3. Det, det, Du har verkligen hittat den där stort, största anledningen till uppflyttningen. Ja. Efter Landskronomatchen så har vi Brage borta. Först har vi Sollentuna i kuppen där årets kuppäventyr börjar. Eller ja, nästa år då. Just det. Um, och nästa års miserabla start i Superettan börjar precis. Nej men det blir väl kul med en bortamatch som är, eh, är väldigt nära att ta sig till och eh, vad jag förstod så skulle det vara fri entré och öppna vändkors att det bara kliva in på Sollentuna vallen och jag tror att det kan bli ganska intressant att se och det är nog inte alls säkert att vi vinner den matchen med tanke på att vi lär rotera väldigt mycket i Elvan och Sollentuna ändå är ett Ja, de är väl inte helt odugliga som någon spelar i dimension ett så att eh, det vore kul att se lite vad jag ska på plats så åker man inte till landskrona så kan man ju åka dit istället eller så åker man på båda två ja, Jag skulle vilja säga att man börjar åka på båda två tycker jag Men eh, efter det då så har vi Brage borta Riktigt viktig matchen som Brage också ner i bottenträsket och här är som vi är på väg till också Tidslag, vi vinner Ja, alltså Brage har ju tyvärr sett, de har gjort några helt sjuka vändningar senaste matcherna här. Så att eh, det är lite oroväckande att de verkar vara på gång. Så att den matchen kan bli en riktigt ångestmöte om vi förlorar mot Landskrona. Och eh, um, där är det väl också adekvat att vara på plats och, och stötta VSK om det, om det går börjar man bli lite orolig där nu att Dogge är tillbaka i laget och Brage lyfter sig man har hört in, eh, från Brage håll att Dogge ser otrolig ut just nu skämt åsida, det vet jag inte, men han gjorde två mål han gjorde två mål i en av de vändningarna man, man eh, är lite ju lite sjuk. man hade ju velat haft en bra, Brage vändning eh, nu senast mot Ekropolis det låg ju, jag kände hela kroppen att det här, vi, det här kommer vi vända, det kände jag ganska länge men um, ja, vände inte vid en match mot Vasalund för typ sex, sex år sedan Ja, kanske Sen tappade vi ju in, tror jag, kvittering Problemet om vi gjorde något över jävligt bra så blir man väl så lycklig som man upp ner sig totalt och glömde bort allt Ja Och det låter väl som några bra slutord, eller? <laughs> Ja, det är väl. slutord i alla fall. Ja, äh, men vi kör på det. Och sen så tycker jag att vi ses väl om vi inte ses i Landskrona så ses vi åtminstone mot Brage. Eller eh, mot Falkenberg hemma eh, matchen efter Brage den eh, 28. Köpbiljet. Köpbiljet det och vad va, fan, jag tror att det här kan gå bra ändå. Ja, jag tror också det. Jag tror ändå att eh, det är in, vi är inte så dåliga som det känns. Bara vi får lite ordning på lite fält och lite hyfsat lite spel. Så, så kommer lite grambar, lite små detaljer. Ja, lite små detaljer. För, för att det finns en hel del sämre lag också. kan kunna kriga oss igenom det här. Och det, äh, jag tror nog att äh, man ska inte vara alltför äh, kritiska. Jag tror att vi kommer, vi, förhoppningsvis så kommer vi lösa det här. Det och vi tycker verkligen att vi supporter får se till att vi stöttar spelarna och se till att vi, vi läser det. Det var bra sagt. Heja Sport. Hej, Sport. Heja, sport.